Hvala Isus Marija, dragi slušatelji Radija Marije. Građanska inicijativa More Kopno dobila je prostor u ovih sat vremena da vam pojasni kako je nastala ova inicijativa, tko su organizatori i ciljevi sredstva kojima se služimo na putu do cilja. Gost u ovoj emisiji na tu temu je gospodin Matek Nezović, predsjednik organizacijskog odbora i e, ja bih vas zamolila, gospodine Knezović, da nam vi, evo na samom početku emisije, kažete osnovne informacije o ovoj inicijativi. Hvala lijepa za poziv. E, građanska inicijativa More Kopno je u istinu građanska inicijativa. Dakle, ovdje možemo reći da se radi o jedinstvenom primjeru u novijoj hrvatskoj povijesti, gdje građani u istinu istupaju u određenom za nacionalne interese, za našu budućnost, vrlo važnom, ako ne i ključnom pitanju, ako moguće čak i najvažnijem pitanju u posljednjih 15-ak godina nakon Domavinskog rata. Dakle, građanska inicijativa nastala je zbog činjenice da je Hrvatski sabor donio odluku kojom dopušta predsjednici vlade Republike Hrvatske potpisivanja sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o uređenju graničnih pitanja između naših zemalja. Dakle, Sabor Republike Hrvatske je drugi studenoga donio odluku kojom dopušta predsjednici vlade Republike Hrvatske da potpiše e, sporazum o arbitraži između vlade Republike Hrvatske i vlade Republike Slovenije. E... Gospodine Knezović, e, možete li nam e, zapravo precizno reći što je u tome problem? Što je u tome problem kada je, evo, e, temeljni odluke koje su donesene kako vi kao predstavnici građanske inicijative, vidite, su stvari se trebale odvijati kako su trebale teći zapravo? Pa zapravo ovdje je problem taj što o problemu nije raspravljano. Dakle, problem je taj što u hrvatskim institucijama postoji jedan bijeg od javnosti, bijeg od struke, bijeg od mišljenja hrvatskog naroda u nekakvu tajnu diplomaciju, u nekakve tajne poteze koji dovode cijeli hrvatski narod pred svršen čin nemogućnosti da bilo što učini po pojedinom pitanju a ovo je jedno vrlo ozbiljno pitanje dakle uređenje granica između Republike Hrvatske i Republike Slovenije. Zašto, gra, zašto mislite je zašto inicijativa zastupa staleište da sporazum arbitraži nije baš pravi put nego Pa sporazum u arbitraži je sporazum koji je vrlo nejasen, vrlo nedorečen i e, Može se tumačiti na mnoštvo načina. Naše uvjerenje je da Republika Hrvatska mora biti dosljedna u primjeni međunarodnog prava, a to znači i našeg unutarnjeg prava. Ne može se dati nekom trećem da odlučuje o hrvatskom teritoriju. Za to postoji narod i postoji Sabor Republike Hrvatske. Što se ovdje dogodilo? Dogodilo se to da je e, Sabor Republike Hrvatske na nekog trećeg, to znači na nekakav ad hoc sud, prenio svoje ovlasti o e, našem teritoriju, što je jednostavno nezamislivo za jednu suverenu e, zemlju, za jednu suverenu državu u današnjem vremenu u kojem postoje međunarodni ugovori, međunarodne obveze, međunarodni zakoni koja, koji ta pitanja rješavaju. A ne nekakvi ad hoc sudovi koji o tako važnom pitanju odlučuju i to na tako svjetlosno brz način nas, naša vlada predsjednik Republike Sabor dovode pred svašen čin. Dakle, ova inicijativa uh, se protivi zapravo cjelokupnom takvom postupku, jer je to postupak obezređivanja demokracije, demokratskih institucija, demokratske procedure, demokratskih načela i samog Ustava Republike Hrvatske, kojeg uh, uh, vlada, Sabor, predsjednik Republike, apsolutno ruše teško i temeljito u ovakvim svojim postupcima. Dakle, ovo je vrlo, vrlo težak čin napada naših institucija na naš ustav. Naime, Ustav Republike Hrvatske kaže sljedeće, da vlast proizlazi iz naroda i da pripada narodu. Nadalje, Ustav Republike Hrvatske kaže da sabo Republike Hrvatske, odlučuje dvotrećinskom većinom o promjeni hrvatskih granica. Dakle, bilo da se te granice šire, bilo da se te granice smanjuju. E, isključivo je nadležan dakle Sabor i narod na referendumu. U ovoj inicijativi mi smatramo da o ovom pitanju treba odlučiti narod. Naime, da g, vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu. U ovom pitanju mora jednostavno odlučiti Našao rat sve hrvatski građani. Hvala vam, lijepo gospodine Knežović za iznimno i pitanje budući da postruci pravnik i radite kao odvjetnik, mogli ste nam to tako kompetentno i odgovoriti. Međutim dopustite mi da samo komentiram budući sam radila ovih dana kao aktivista u ovom postupku prikupljanja potpisa za referendum da narod sam iznimno mudro komentira svi koji su pristupili potpisivanju komentirali su kako je zapravo vrlo neobično da se pristaje na nekakav novi sud izmišljen ili formiran za to naše pitanje nasuprot postojećim sudovima koji su legalno rješavali takva pitanja u cijeloj Europi na častan način. Dakle, u samom narodu, u jednoj mudrosti narodnoj postoji to pitanje i potisnici ovoga za referendum su vrlo zdušno, radosno i rekla bih vatreno potpisivali i komentirali kako je divno da se evo, zalažemo za tako nešto da na dostojanstven način pokušamo doći do zakonskog rješenja da bismo referendum na referendumu mogli odlučiti hoćemo li povjeriti potpisivanje odnosno rješavanje toga pitanja e, s Međunarodnom sudu pravde koji rješava inače ta pitanja u odnosu na evo ovo što je donio odluku naš sabor. Slažete se evo, s tim. Evo ja prvijestveno moram zahvaliti ovdje našim volonterima evo, znam da, je, da ste vi osobno uključeni i cijela vaša obitelj. E, mi imamo mnoštvo mladih koji su uključeni uh, u uh, naše aktivnosti, prikupljanje potpisa, administracija, telefoniranje i tako dalje. To je izuzetno teško, teško organizacijsko uh, organizacijski ovako nešto u tako kratkom roku uh, učiniti. Ali ovo je bitno, dakle, ova uh, građanska inicijativa uh, već se treći studenoga, odmah dan nakon donošenja odluke Hrvatskog sabora sastala i odlučila da ćemo pokrenuti konkretno referendumsko pitanje i prikupljanje potpisa za referendum. E, vrlo brzo je naša predsjednica vlade e, potpisala taj sporazum u Stockholmu. E, mi smo inicijativu službeno objavili, odnosno objavili smo da ćemo službeno prikupljati potpise od 15. do 29. studenoga. I usred te inicijative, upravo u trenutku kada je ta inicijativa dobivala zamah, vlada Republike Hrvatske daje u proceduru zakon o ratifikaciji sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Slovenije. I dakle, usred te inicijative E, Sabor Republike Hrvatske e, ratificira taj zakon, to je apsolutno čin napada to je čin agresije na e, pravo građana da se izjasne o pojedinom pitanju to je apsolutno čin napada na e, građansko civilno društvo e, to je čin napada na e, slobodu odlučivanja i pravo da čovjek može odlučiti u slobodi Hvala vam lijepo, gospodine Knezović. Vjerojatno naši građani i slušatelji Radio Marije imaju pitanja, možda smo mi vrlo stručni, možda njih vrlo praktična pitanja zanimaju, pa predlažem da im damo određene podatke o telefonima na koje se mogu javiti i ne da se kratko odmorimo nakon toga uz jedan glazbeni prilog, a telefoni su sljedeći. Dakle, za svaku informaciju oko ove inicijative, oko volje da pomognete na način da se sami uključite da u vašem susjestu, u vašim rodbinskim odnosima ili pak među prijatelj, u prijateljskom krugu e, doprinesete ovim potpisima za referendum, e, možete se javiti javiti na sljedeći telefon 01604364T. To je telefonski broj sljedišnjeg ureda ove inicijative koji se nalazi u Mirambarskoj 11B. Također se možete javiti na sljedeće mobilne telefone 0989961760 ili 0996750429. Važno je reći da imamo i svoju internet stranicu, važno je reći da, su, da postoji Facebook grupe koje nas podržavaju, otiđite e, na naše internet stranice more crtica je crtica kopno.com sve informacije možete dobiti od naših uh, volontera naših aktivista ali evo i ćemo sami možete postati volonteri ukoliko imate volje i želite podupreti ovu inicijativu da možemo na dostojanstven način odlučiti o, o ključnim i važnim pitanjima našeg nacionalnog ponosa našeg na goncu naše, naše, našeg teritorija i svemu onome što implicira to važno pitanje hvala vam lijepo, možemo sada glazbenim projekt right. hvala Nek neki, već nas neće biti Ni veselje svoje nisu znali kriti Raselit nas triba, da nas manje ima Nisu tu ni bili, tad će reći svima Nek tučinu grizu, roda znati neće Bez jezika narod nema više sreće Djeca roda poviz neće znati Potom svoj na svome neće bit Hrvati Ko na tvrdoj stini svoju ljubov izpiše ne može niko prošlo zna izbriše Tvaraju se ne misle tako, što se krpnju brani, ne pušta se lako. Ko na tvrdoj stini svoju ljubov Vremena gruba i kroz ljute boje Branili smo časno mi od svoje čuvaše nam pređi ovu rodnu grudu Nisu zbog slobode ginuli za ludu A sad evo opet, nova zora rudi. Kosli dugi lita, Hrvatska se budi Tu na našoj zemlji, naš se barjak vilje Crven, bijeli, plavi, više se ne krije Ko na tvrdoj stini svoj ljubov izpiše Tom ne može niko, prošlo da izbriše. Juče kila mi sveta što se krvju prani lepušta se la Tvrdo, o tom slova pišu od stoljeća sedmog Poštovane slušateljice i slušatelji Radio Marije, u emisiji smo posvećenoj građanskoj inicijativi More Kopno, gost emisije je gospodin Matek Nezović, predsjednik organizacijskog odbora i vjerujemo da zasigurno imate pitanja koja se odnose na ovu inicijativu. Vama je vjerojatno poznato da se možete javiti izravno u emisiju na broj 01. 23 27777 a gospodina Knezovića ja ću zamoliti da nam da osnovne informacije, naputke o tome kako se uključiti u ovu inicijativu, kako pomoći, kako da da relevantan broj potpisa sakupimo, to je 450 tisuća, da bismo stekli zakonske preduvjete za raspisivanje referenduma koji u tom slučaju Sabor ima obojezu raspisati. Ključno u ovom trenutku je upravo potpisivanje potpisivanje samog zahtjeva i širenje samog zahtjeva među naše ljude, među naše građane dakle mi imamo svoj obrazac koji je objavljen na našim internet stranicama već smo ga jako puno proširili sutra dnevnik 24 sata u svom prilogu donosi naš obrazac u 200 tisuća primjeraka dakle mi smo sve učinili da naš obrazac proširimo u stotinama tisuća primjeraka tako da može doći do svakog našeg čovjeka i da svaki naš čovjek može potpisati uh, taj naš zahtjev i taj tu jednu snažnu poruku Hrvatskom saboru, svakoj hrvatskoj vlasti, da se ne igra sa nacionalnim interesima da je hrvatski narod snažan narod, da je hrvatski narod odgovoran narod, da je hrvatski narod zna koja su ključna pitanja u pojedinom povijesnom trenutku, a mi smatramo da je svakako ovo pitanje u ovom povijesnom trenutku Ključno. Dakle, otiđite na naše web stranice ukoliko se koristite. Ukoliko se ne koristite, otiđite do naših štandova u Zagrebu, u Virovitici, u Splitu. Znam da se Radio Marija u tim područjima čuje. Dakle, imamo u Zagrebu Više štandova. Imamo na trgu Bana Josipa Jelačića dva štanda. Imamo na trgu Kralja Tomislava, dakle e, ula, sjeverni ulaz u Pothodnik, imamo u e, južnom ulazu, odnosno izlazu iz Pothodnika, imamo na Aveni Molu, imamo na okretištu Črnomerec. Dobrava, imamo na različitim e, tržnicama. Dakle mi izuzetno puno radimo i naši volonteri e, jednostavno m, ima ih više koji su ostavili svoja radna mjesta, uzeli godišnje odmore e, i cijeli ovaj tjedan rade jer zbog te svijesti e, daje ovo vrlo vrlo važno pitanje i da se preko njega ne smije šutke 10. Dakle, uzmite obrazac, prikupite potpise od vaše obitelji, od vaših susjeda, od vaših rođaka, dostavite taj obrazac nazad na naš štand ili poštom, kako je to već navedeno u našem e, obrazcu, dakle poštanski pretinac 250 e, Zagreb. Ja bih rekla ovako zdušno slušajući vas, reagirajte dragi slušatelji, draga slušateljice na one poticaj u srcu kad prepoznate da je to nešto dobro. Nemojte odgađati i nemojte misliti da netko drugi za vas treba odlučivati jer će odlučiti vjerojatno onako i lako moguće, onako kako to nećete željeti. Uključite svoju potrebu za ponosom i preuzmite odgovornost da ste vi jedna neponovljiva jedinka osoba koja ima pravo i mogućnost u ovom trenutku utjecati na procese za koje se dojučer vjerovalo i za procese za koje, nažalost, mnogi još uvijek misle izjavljuju vrlo često, možda i prečesto, mi ne možemo ništa učiniti. Pomanjkalo nam je vjere, vratimo povjerenje u ne, mogućnost da djelujemo sada i ovdje, vrijeme nam je neprocjenjivi dar i u ovom vremenu možete upravo ovo učiniti. Pa vas se osredačno pozivamo da se uključite, naravno prema vašoj savjesti, uvažavajući ono što vjerujete i kako vjerujete. Hvala vam. Moram reći da je hrvatski narod bio i u težim povijesnim okolnostima. Moramo reći da je hrvatski narod bio bez nade 1989. 90. godine, 91. godine naizgled bez nade. Međutim, naš narod je pokazao ponos. Ovdje mi ne trebamo oružje, mi trebamo samo olovku, papir... Potpisati se i to je naša snaga. Dakle, imamo druga sredstva, ne nasilna sredstva, miroljubiva sredstva, ali jasna i glasna. Zato uzmite taj obrazac, još jednom ponavljam, skinite ga sa naše internet stranice, uzmite ga fizički, proširite ga, potpišite se vi druge ljude, pozovite da se potpišu, ovo je vrijeme vrlo kratko, do nedjelje, Uh, i to je to 200 tisuća obrazaca rekli ste sutra će biti u 24 sata prema tome ako ispunite samo jedan obrazac sa 10 potpisa učinili ste neprocjenjivo, nemijeljivu i nedoknadivu, nedoknadivu stvarnost za našu domovinu za vas same, za vašu djecu za vašu unučat, za našu budućnost Hvala no, si, na vijek je hvaljen lijepi pozdrav vama i gospodine mate e, puno, puno čestitki vama i vašoj voditeljici u ovom slučaju i puno hvala za pokretanje ove akcije e, ja sam se oključio od modene prve nedelje od prvoga dana uzeo sam formular kod naše župe primjerak i onda sam vidio ovo na internetu i tako dalje počeo sam, pokrenuo sam to među svojom rodbinom, među prijateljima kolegama na poslu i tako dalje bit će toga ovaj, ja mislim barem stotine izvrsno to potpisa i tako dalje međutim ovaj onaj koje je danput izda el, ovaj a to je bila najveća izdaja kad je bilo ovaj prihvaćanje lažnih optužnica za naše nevine generale od njih se e, pokazalo je vrijeme ne može ništa drugo ni očekivati nakon toga je došao ZERP a nakon toga ovaj sporazum prema tome svi oni koji su predsjednici stranaka a podržali su ovo svi oni koji su na primjer u, u Saboru a podržali su ovo predsjednik republike isto tako koji je okrenuo kaput nakon određenog vremena el? predsjednik vlade koji je otišao a nikako se ne javlja u vezi toga cijelo vrijeme šuti na njima je velika ovaj ljaga, ljaga što se tiče njihovog ponašanja. Ja mislim da ćemo mi to izgurati i da ćemo ovaj, skupiti sigurno veliki broj potpisa, nadam se da će biti se nego nešto bih vas htio upozoriti. Ovo slanje ovaj, omotnica sa, sa ovim potpisima sa obrazcom na poštanskim pretinac ja ja nisam siguran da ćete sve te obrazce dobiti. E, dobro, u redu. Ovako, to treba jako biti oprezan i bilo samo, bi bolje iz ruke u ruku. Do upute u vezi toga. Dakle, da, da, e. naša preporuka je da se potpiše obrazac da se vrati na naše sta, štandove odnosno da se iz ruke u ruku našim da dođe odnosno ljudima od koji s koje smo mi Ipak uh, u potpunosti, ja odnosno. Da, da, hva, hvala, da, hvala, da, lijeva, ja tu svoje donijeti u Marsku. Odlično, ja, ovaj, odlično. odlično kupa, širite ja. dalje. Da, e, još još svak, se ne predajemo još ovim i tako dalje. Hvala, hvala puno zbogom. Fala Evo, gospodine Knizoviću, proстите, evo, gospodine, gospodin upravo podsjetio, nismo rekli našim slušateljima tko je zapravo sve, koje su organizacije, ko su ti um, građani koji su organizirano se priključili ovoj inicijativi. Pa, ovako, m, to je e, jednostavno građanska inicijativa. E, inicijatori jesu članovi različitih udruga katoličkih, branitejskih, građanskih udruga. Dakle, ovo je u istinu jedan odgovor građanskog društva na ovo pitanje. Dakle, to su građani koji možda u javnosti nisu toliko poznati, koji rade svoj posao i koji su prepoznali problem i koji su pokrenuli ovu inicijativu. Evo, oni koji su u javnosti poznati, recimo, to sam ja, to je Ivica Relković, to je Božidar Horvat kao branitelj u ime branitelja. Evo, to smo mi nekako ostale E, ostali se pridružuju recimo sada se pridružuje čak e, sindikati cijeli cijele stranke se pridružuju parlamentarne, ne parlamentarne imamo recimo sabarskog zastupnika Lesara koji je sam osobno u Čakovci prikupljao potpisa i dostavio nam je 350 potpisa samo u jednoj suboti imamo save samostalni sindikata koji se uključuje imamo e, gospodina Kajina koji se uključuje ovo. imamo u kontaktima smo sa uh, novim sindikatom koji je isto dao preporuku svim jednoglasnu preporuku svim svojim uh, povjerenicima, svem svojim članstvu da potpiše. Uh, imamo i podršku uh, zapravo crkve na način da smo mi u duhu uh, izjave komisije justicija et pax koja nas je uh, i potakla među ostalim, znači uh, ja se nadam da će e, i naši župnici, da će i naši biskupi prepoznati ovo kao nešto izuzetno važno. Nadalje tu su naše redovnice za koje znamo da e, aktivno prikupljaju, jer znaju da je ovo zaštita zapravo dostojanstva. Ovo nije napad ni na Sloveniju, ni na europsku uniju. E, ovo nije napad čak ni na vladu, nego samo upozorenje vladi da tako više ne može, evo nije napad na sabor nego pokušaj da se osvijeste, da odgovaraju ovom narodu e, tu ima mnoštvo intelektualaca koji nas e, podržavaju, koji su s nama istaknutih ljudi e, glumaca, e, političara koji nam e, javljaju čak i iz ovih stranaka koje su glasale za toj, taj sporazum, cijele osobito mladih. Dakle, ovdje nastaje jedno vrlo ozbiljno gibanje e, u kojem hrvatski narod se budi. Jer hrvatski narod neće reagirati na svaku stvar. O, o, on zna trpjeti, ali međutim, ako progovori, on zna vrlo snažno progovoriti. I ja sam uvjeren da su ovo upravo ti trenuci snažnog odgovora hrvatskog naroda e, kršenju prava, kršenju uh, demokratske procedure uh, kršenju poslanja samih sabarskih zastupnika jer oni odgovaraju onim ljudima koji su ih izabrali, one ne odgovaraju ni Briselu, ni Washingtonu, Uh, niti bilo kome drugome oni moraju odgovarati vlastitom narodu oni su zaduženi štititi vlastiti nacionalni interes uh, interes Republike Hrvatske granice Republike Hrvatske i to je ono što oni jednostavno moraju činiti, a ne čine nažalost, zaboravili su uh, uh, smatraju da uh, im je dovoljan poziv iz Brisela da oni poslušaju uh, nažalost imamo predsjednika najveće oporbene stranke koji je išao u Brisel šminkati se i oni su njega uvjeravali. On nije išao dakle vlastitom narodu, da pita vlastiti narod o tom pitanju, nego je on išao u Brisel da oni njemu kažu svoje mišljenje. Uistinu tužno, ispod svake razine dostajanstva jednog političara. Hvala vam lijepo. Nadam se da će sve ove činjenice, sve što ste naveli, brojne udruge, brojni pojedinci koje ste naveli, zapravo biti i dodatna snaga ponekim građanima koji još uvijek imaju bojazan do te razine kako sam imala priliku vidjeti da kažu, znate, neću ja završiti u zatvoru zato što ću dati potpis ovdje. Pa evo, nadam se da će to biti ohrabrjenje svima. Vama, dragi slušatelji, molim vas preneste ove informacije dalje i ohrabrite sve oko vas. Halo, iznam se Simaria. Rani se Simaria. Ovde je jedna stara koja živi do konkretno. dobro nam daš emisije, ja. recite mi. Ja pitao se kako ja mogu dat potpis kad ne mogu niti mogu koga obavijestiti i one sve koji su bolesti u stavečkim da. domovima to bi trebalo neko otići tamo da i oni se potpišu evo ovako uh, dakle zamolite nekoga 24 sata sutra nema koga dragi sata. gospodine nitko vam ne dolazi, neko vam dolazi. Ne zamolite ne dolazi, nekoga nežalo, da vam 24 nitko. sata pa ćete potpisati. Možete nam slobodno ostaviti, evo, porku, gdje vaš stanujete. Vaš telefon, pa ćemo vas Obalim, nazvati. Obali, stanujemo Prisavlju 12, oni velikim nevodevima, dobro. Prisavlje 12, evo, nastojat ćemo naših ljudi. Vaše prezime? Hrženjak Tereza. Hrženjak Tereza. Da, ali ima i puno po staračkih domovima, treba se neko zauzeti da odaj kod tih ljudi. Hvala vam za Pod potica i hvala vam je. za potporu. Vjerujem da ćemo stići idućih dana, do svih i do staračkih domova i do svega. Hvala vam za javljanje. Hvala, izvolite, Halo. imamo još nekako na liniju. Hvala, Hvala, Hvala, Hvala, Hvala, Hvala, Hvala, Hvala, Hvala, Hvala, Hvala, Hvala, na predpodlje naše poštini, evo. a ne oni koji samo sebe evo ja vjerujem, vjerujemo da dolazi vrijeme novih ljudi e, mladih ljudi koji neće trgovati interesima našeg naroda a vi evo nas Halo? poduprite vašim molitama i vašim dobrom vjerom hvala vam lijepo Halo, hvala, si Marija. Hvala, E, mate, pozdravljam te lijepo i ovu inicijativu, sretna sami srcem i, i gradanica ovdje. A, hvala. Evo ga, baš sam pjesmu slušala i potaknula me, što se krvlju brani, ne pušta se lako. Evo, samo sad Borise, javit ću se da se uključim Evo, bilo kako može. Svjeta nedelja mora biti pokrivena. Danice, preuzmi svetu nedelju, otiđi kod našeg župnika, otiđi kod svojih susjeda, mm -hmm. Jeho, cijela hoću, tvoja obitelj Je. Je. i Je. možete učiniti jako, jako Je. puno za Hrvatsku. Evo. Olovkom se danas bori. Da, točno. Evo, Evo. ba sam toliko sredno da počelo se slavno djelovati. Evo ga mate, svaka časti. Hvala, Evo, ba danice. sam sinoću tijela zvati, ali eto, morala sam u eter. Hvala, hvala. Halo. Hvala, nisu si Marija Dragica Moštaka telefona, baš mi je drago da se ljudi evo, javljaju, skupljaju ja sam isto u svom evo, dijelu čunomerca gdje stanujem, isto tako skupljam potpise i jako sam ponosna na to Evo, budite ponosni dalje Hrvatski narod je narod ponosnih ljudi ne trebamo se nikoga bojati u svojoj zemlji ohrabrite se Prikupite potpise, ukoliko Radio Marija ima 50 slušatelja, neka svatko pokupi po 10 potpisa, to je sasvim dovoljno. Halo, slušamo, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. niste. Ja sam sad došla, sad otvorila, nisam bila u kući, ja ne znam o čemu se to radi. Evo, radi se o inicijativi More Kopno, dakle želimo referendum o pitanju odnosa i uređenja granica između Republike Slovenije i Republike Hrvatske. Evo, to je tema ove emisije. Od sutra uzmite 24 sata, pa će biti tamo naš obrazac potpišite vi vaša obitelj, taj obrazac i vratite e, našem povjereniku e, ili e, na naš poštanski pretinac u Zagrebu koji se nalazi čija adresa se nalazi u samom obrazcu. Hvala vam lijepo izgleda da je bila pitanja slušatelja. E, dobro, gospodine Knezović, ima li još nekih bitnih pitanja? E, odnosno, hoćemo li se javiti u ovome trenutku našem predstavniku u e, Splitu? E, pa... Nakon pjesme, nakon pjesme možemo pjesme nakon jednog možemo. glazbenog priloga. Hvala pa... lijepo. u svijetu i Poštovane slušateljice i slušatelji Radio Marije, u emisiji ste građans, temu gređanska inicijativa More Kopno i na telefonskoj liniji imamo gospodina Krešimira Jelovca iz Splita, koordinatora ove inicijative za splitsko uh, Splitsko-dalmatinsku županiju. Pa, gospodin Jelovic, čujete li nas? Čujem, dobar dan mm. svim slušateljima Radio Marije. Dobar dan i hvala Isus Krešimire. Hvala da budi mate. Evo, gospodin Jelovec, naše slušatelje će zanimati... Pardon, Jelovac. Jelovac, oprostite. naši će slušatelji i slušateljice zanimati kako zapravo kreće i kako se razvija akcija prikupljenja potpisa za referendum u vašoj županiji i otprilike vjerojatno kakvi su rezultati do sada. Pa... Mi smo objavili na tiskovim konferencijama prošli tjedan da za zaključno sa subotom u prošlom tjednu očekujemo da je split prošao onih propisanih 10%, znači da, da, gledajući ga kao izbornu jedinicu da je split sa subotom prošlom postigao 16.000 potpisa. Nakon toga, e, nesmanjenom na, čestinom, nastavili smo sa svim aktivnostima prikupljanja i želimo ostati na raspolaganju građanima koji su e, ovu inicijativu dočekali objeručke, e, koji žele da ih se pita, koji žele da odlučuju onim stvarima koji su pitni za njihov život. E, gdje se sve može prikupiti, odnosno gdje ljudi mogu dati svoje potpise u Splitu sve možeš li nam reći Da, Split ima tri stavna mjesta gdje se može potpisati ovu peticiju i podržati naš zahtjev da se osajemo ostvari referendum a to je na trgu ispred Gospod zdravlja znači na dnu Marmontove ulice i kod prime tri kod pothodnika kod prime tri dobro nastavićete još jačim intenzitetom ne istim intenzitetom ja se A, nadam apsolutno mi kada smo ospostavili uspostavili svoje eh, strukture funkcioniranja u splitu, čak smo i postali ovoga, naše ljude da pomognu po ovaj, šibensko kninskoj županiji da se to pokrene da, da da se prikaže način na koji se to radi i ovoga očekujemo od građana da ovo shvate i da ovo podrže eh, ostalo je dovoljno vremena da se iznese ova akcija i da narod se ponovno vrati u centar odlučivanja da ne bude kao što je sada da, da izgleda kao da demokracija postoji radi stranaka i stranački vrhuški, nego da ona postoji radi naroda. To je bit ove akcije. A što građani vele u Splitu? E, pa mate ja bih ja bi, ja bi rekao da sam nekakav knjižnik ili pjesnik pa to znamo pisat e, možda je najjednostavnije reći stirljivo je radit za stolovima me to najdraži dio kad sam za stolovima, kad razgovaram s ljudima ljudi ovoga podržavaju obje u akciju evo meni a, je žao što nema vremena za stol ali obiđem ih da, da e, jako lijepo hvala e, Krešimire, je samo nastavite još jače pomozite i Makarskoj, pomozite E, svima koji su tu još ste vi snažna jedna ekipa ali važno je znati da se, da su i drugi gradovi, odnosno već neke druge županije na 10% ili čak i iznad 10% dakle rastemo ali moramo sve snage upotrijebiti da ovaj put naš narod uistinu ima snažan, jasan glas. A sigurno ako smijem još ovoga dodati, ako imamo vremena za to Uh, mislim da je ovo čaša koja je ovo koja je previla čašu uh, mnoge stvari dogodile su se protivno javnom mnjenju protivno onome što je narod do sada želio i mislim da od ovoga se ne smije odustati narod, narod mora biti svjestan da ovo pitanje koje je u ovom trenutku daleko važnije od predsjedničkih izbora jer nije važno tko će biti predsjednik ako će ovo biti jedna ucijenjena kolonija tako je Krešimire uh, pa evo pokušaj Hrvatskog sabora koji je bio u petak prilikom izglasavanja, odnosno izglasavanje tog zakona o prihvaćanju, ratifikaciji tog sporazuma je u istinu teška, opasna i opaka zlobna jedna intervencija u demokratsku jednu proceduru, u demokratsko izjašnjavanje koja je htjela svakako obeshrabriti i inicijatore ove inicijative i organizacijski odbor i sve naše ljude koji su na terenu i cijeli hrvatski narod da kaže pa gotovo je međutim mi moramo reći nije gotovo ne narod ima vlast koja je veća od sabora jer Sabor ima vlast zato što mu narod dadne tu vlast. Sad je trenutak da narod ponovo uzme vlast u svoje ruke neposrednim izjašnjavanjem o ovom jako važnom pitanju jer vidimo da je došlo do podjele između naroda i vlastodržaca i treba ponovo uspostaviti ravnotežu između naroda i vlasti, dakle da vlast kao što Ustavu piše, proizlazi naroda iz naroda i pripada narodu i da naša predstavnička tijela predstavljaju taj narod onako kako taj narod u istinu misli, za što se zauzima. Evo, gost... Evo hvala Krešimira. Podine Jelovac, hvala vama, hvala aktivistima, hvala, zvali. hvala svima koji su iskazali povjerenje, hrabrost i odgovornost za ova važna pitanja. Svaki pozdrav županiji splitsko dalmatinskoj e, Nadalje, Evo možemo sada pročitati barem neke od naših lokacija koje imam pred sobom, inače se još šire i na druga područja. Dja, dakle, u Bjelovaru imamo e, na tržnici šetalište doktora Ivše Lebovića. Ugao trga Eugena Kvaternika i Petra Preradovića, ulica Petra Preradovića, ali ne znam u kojem sve vremenu jesu ti štandovi tamo. U Dubrovniku ispred državnog arhiva kod palača je Sponza. U Iloku trg Žrtava domovinskog rata i trg Nikole Iločkoga. U Kninu trg Ante Starčevića, u Osijeku Korzo, e, otok trg Kralja Tomislava, u rijeci Korzo, ispred radio rijeke, u Sinju trg doktora Franje Tuđmana i trg kralja Tomislava, u Slavonskom Brodu Cipelić-Kozo, gradska tržnica, u Splitu trg e, Gaje, Bulata, Križanje Mormontove i Rive, obala Narodnoga preporoda, ulica Ruđera Boškovića, zapadni ulaz u trgovački centar, Čoker, Narodni trg, e, u Šibeniku, Poljana kod gradskog kazališta, sjeverna tržnica Sjeverna strana Tržnice, u Trilju ulica Kralja Tomislava, u Vinkovcima trg Bana Josipa Šokčevića, u Virovitici trg doktora Franje Tuđmana i gradska tržnica, u Vukovaru, Štrosmajerova ulica i trg Republike Hrvatske, u Zadru Narodni trg, u Županji trg Kralja Tomislava i u Đakovu na Korzu. Dakle, to su... Ono, oni podaci koje imamo sada međutim, e, ukoliko ne naiđete tamo u svakom trenutku na našeg volontera e, mi uistinu volonterski radimo i ljudi moraju ostaviti svoje poslove i tako dalje pa imajte strpljenja e, ponovo doći ili poslati na, na naš mail e, kod vašeg povjerenika što se tiče Karlovca e, pojedince aktiviste imamo, međutim nismo uspjeli uspostaviti neki štand recimo na tržnici u Karlovcu gdje je najprometnije ali to ne treba priječiti nikoga da sam samo inicijativno prikuplja potpise, da se javi na ove naše telefone i da i u Karlovcu osnujemo jedan tim koji bi išao ne samo sa štandom, nego i na druge načine. Dakle, da se u nedjelju i za mise pokupe potpisi, da se pokupe potpisi od prijatelja, da se pokupe potpisi na radnom mjestu, da se potp pokupe potpisi od kolega i tako dalje. Dakle, ovo je vrlo važan trenutak i na sve načine trebamo Prikupiti te potpise i u skladu sa uputama koje imate i na našim internet stranicama i koje dajemo kroz javnost i koje imate u našem, na našem samom obrascu da na te načine postupimo i da te listove te obrasce vratimo natrag e, gospodine Knezović, vidimo da su još jedna zove... samo uputa dakle, najbolje je potpisane obrazce vratiti našim ljudima na štandove ili povjerenicima Evo to je ona preporuka koja je najbolja. Hvala vam, lijepo. Evo slušatelji, slušateljice, je sigurno biti zadovoljni. Vidjeli smo da su bili zadovoljni što su dobili priliku ovim putem čuti neiz informacija, Zahvalni također, e, zahvalni smo također Radio Mari koja je dala priliku da evo ove je podaci do vas, dragi slušatelji. Međutim, gospodine Knežović, bilo je e, onih oprosite, nastavićemo sa pitanjem, imamo izlaz nekoga na telefonskoj liniji. Hvala. Halo, hvala, nisam si Marija. Lijepi pozdrav svima i na vašom trudu koji se... al da li, ja bi pitala, da li imate u Zaprešiću... U Niso. Zaprešiću također nemamo uh, organiziran štand. Ako imate neke ljude ili ako ste vi voljni i da nađete ekipu e, bilo bi to izuzetno vrijedno u Zaprešiću e, nažalost nemamo štand sam, ali imamo ljude koji prikupljaju za to pouzdano znamo, međutim nije bilo vremena, nije bilo mogućnosti da se za sad štand osnuje međutim to ne priječi da se uspostavi kontakt i sa župnikom i sa okolnim župama i sa e, ljudima i da se eventualno pokuša i tamo riješiti Aha. dobro, hvala vam lijepa. molim na liniji Nemamo. Evo, dopustite da završim pitanje koje sam htjela uputiti, gospodine Knezović. Dakle, tako stvari stoje sa medijima. Zahvalni smo radio Mariza u priliku da služatelje služateljice obavijestimo o ovoj inicijativi. Međutim, čini se da e, mediji, mediji koji zastupaju, zapravo imaju ovlaštenje javne televizija, primjerice i mnogi drugi, da informiraju e, javnost o svim bitnim događajima, ne smatraju bitnim što preko 100.000 ljudi je u gibanju u Hrvatskoj državi i na neki način je mi smo pri, uh, bili prisiljeni na jedan drugi način, na jedan drugi medij najjači medij je čovjek, najjači medij je njegovo uvjerenje i mi smo na te načine prvenstveno išli buditi kroz naše ljude kroz savjest, kroz uh, osvješćivanje problema da se ipak dođe do svakog čovjeka, evo vidimo da se zapravo 24 sata probudio uh, imamo čitav niz uh, radija uh, televizijskih kuća koje nas ipak e, prate u skladu sa važnost, e, važnosti ovog pitanja međutim e, ovdje se radi zapravo o me, pokušaju medijske blokade od onih koji su dužni prenositi ove informacije to je problem u Hrvatskoj dakle Hrvatska televizija, Hrvatski radio e, najjače medijske kuće a osobito velim Hrvatska televizija i Hrvatski radio koji mi plaćamo oni odbijaju ne samo prenositi informacije nego u cijelosti ignoriraju ovaj problem što je uistinu katastrofalno. Dakle, događaj, oprostite na upadice i sam događaj pokuša... da je sto ljudi, preko sto ljudi u Hrvatskoj u gibanju u događanju aktivisti na svijestima itede jel ma ne mi imamo potpisa već da, puno da. više od 100.000 ali ovaj problem je ignoriranja samog problema ne samo građanske inicijative more i kopnu nego potpuno je zatvoren medijski prostor od strane onih koji bi morali otvoriti medijski prostor, jer e, zakon e, o Hrvatskoj radioteleviziji jasno propisuje što to Hrvatska radiotelevizija mora činiti, odnosno ona mora objektivno informirati i cjelovito Hrvatsku javnost. I zato smo mi zatražili i ostavku Hloverke Novak-Srzić, sa njezinog mjesta, jer ona blokira informacije. Ona istovremeno, dakle, ta hrvatska televizija koju ja i vi i građani plaćamo svaki mjesec, koliko 60-70 kuna, e, svako malo povisuju to, nije voljna prenijeti e, informacije. Dakle, od nas traži novac, a nama ne da za taj naš novac informaciju. Dakle, mi smo kupili informaciju koju su oni dužni prenijeti. I o tome se radi. Ove se radi o teškoj zlouporabi ovlasti koje čini e, Hrvatska radiotelevizija oči gledno u dogovoru sa vladom Republike Hrvatske i sa ne znam kim, ali uglavnom Hrvatska radiotelevizija ne služi interesima hrvatskog naroda, hrvatske javnosti. Oni nas ne samo nas inicijativu more kopno, nego uopće nikada nisu to pitanje sporazuma pustili u nekakvu uh, emisiju, uh, informativno-političku, uh, na prikladan način, nego su u cijelosti ignorirali problem pokušavajući reći zapravo da uopće problema nema, uopće pitanja ni nema. Mm -hmm. I to je cijeli problem. Odlično, hvala vam za ove informacije, međutim, evo, dopustite onda da naši služitelji čuju ipak iz prve ruke, vi ste imali jednu neugodnost pred Saborom na sam dan potpisivanja sporazuma ratifikaciji. Pa da, to Odnosno je bila neugodnost, ja sam bio uh, lišen 10-15 minuta slobode, naime, ja sam krenuo sa svjećom oko Hrvatskog sabora uh, na dan kada je Hrvatski sabor ratificirao taj sporazum i čim sam krenuo odmah su mi legitimirali i pratili su me, ja sam sedam puta obišao oko Hrvatskog sabora e, kao simbol, znak da mora, moraju prestati e, postojati zidovi između Hrvatskog naroda i Hrvatskog sabora i kada sam obišao, stavio sam tu svijeću ispred Hrvatskog sabora, ispred ploče Hrvatski sabor i tada su me policajci zadržali i htjeli su me odvesti u policijsku postaju radi ispitivanja. Međutim, budući da ja nisam počinio nikakav prekršaj i to sam im jasno rekao i budući da sam zvao i hrvatski helpsinčki odbor i da sam zvao kolege odvjetnike da me odmah zastupaju, da su obavješteni mediji i znam od jednog saborskog zastupnika da je nastalo cijelo komešanje u Saboru u tom trenutku kad sam ja bio lišen e, slobode na tih petnaesttak minuta. E, Nažalost, to je jedan opasan incident i pokušaj gušenja civilnog društva, pokušaj zastrašivanja ove inicijative. Međutim, mi se ne bojimo, mi vjerujemo hrvatskom narodu i e, nećemo se bojati. Hvala vam lijepo. E, čini se telefonski poziv? Halo. Halo. Slušamo. Hvala, na Čestitam na ovoj emisiji. Hvala. I e, zaista je već bilo vrijeme da se jedna ovakva emisija pojavi u Hrvatskom Eteru odnosno da se predstavi javnosti i građanima Hrvatske Hvala e, Mislim mali ljudi nemaju šta izgubiti jer mali ljudi se sada zaista moraju boriti za sebe i za svoju državu e, Državu smo ostvarili međutim znamo svi što smo postigli u zadnjih godina kako je postala naša država žalostno je da naša vlast danas e, prepušta e, hrvatsku državu sudbini jednostavno sudbini i e, Evropi koja nas sve više gazi još nismo ni ušli u Evropu e, ovako, dakle ova inicijativa upravo je glas tih građana i želja da građani kažu svoje, jer je e, narod iznad iznad sabora, iznad predsjednika, iznad vlade ovo je trenutak u kojem narod treba progovoriti Naš, naša vlast i obnašanje službe proizlazi ni iz koga drugog nego iz naroda, narodu služi i narodu mora odgovarati evo ovo je svakako jedna od tih inicijativa koje upravo to promiču i upravo to čine na vrlo konkretan način Hvala vam za javljanje. I gospodine Knežović, možda evo pred kraj emisije je još jedna poruka ipak svim građanima koji znamo, ajde rečimo rijetko, pa može čak i nerijetko pokazuju određene bojazni, bojazni nesigurnosti, jedna poruka srcima svih građana. Ne bojte se. Hvala. Vam. Nema potrebe za strahom. Strah je loš saveznik i loš savjetnik. Budimo hrabri, budimo dostojni naših predaka i budimo dostojni naših Unuka. E, pozivam dakle da naš narod izađe na referendum, da potpiše prije tog referenduma e, ovaj zahtjev i da postupi u skladu sa našim uputama. Ne bojte se, sigurno smo snažni i sigurno možemo pobijediti i hoćemo. Od srca vam hvala za sve ove informacije, od srca hvala Radio Mariji i nadamo se da ćemo još svi zajedno evo, završiti ovo sa dobrim jednim glazbenim brojem koji će nas se ohrabriti. Hvala vam lijepo. Hvala. pe u zori lipo kairuža mislim kolijaš nam taku lipo struža visučama godina nikad da nestariš sada kajovi svo mi potom žariš neka Neka Bog te čuva Kroacijama ti Neka tebe i nas Božja ljubav prati Svojom blagom rukom nek te Gospa znati Ti si nas naša druga mati Gledam tvoje more Ako moliš da se vate vica, vidim di ti suza, spušta se niz lice, kad se svidiš kako, ostaješ bez dice. Neka Bog te žuva, ko a ti, neka te svojom blagom rukom, te te spazlati, ti si ona, naša druga mati. Neka Bog te čuva, Kroazijama ti, neka tebe i nas, Božja ljubav prati, svojom blagom rukom.